Та ж цей напад на Грінгоц стався якраз на мій день народження. Це могло статися тоді, як ми там були. Не було жодного сумніву в тому, що цього разу Геґріт навмисне ховав свої очі від Гаррі. Він знову щось буркнув і запропонував Гаррі ще одне печиво. Гаррі знову перечитав повідомлення. Із сейфу, до якого здійснено пролом, усі цінності були забрані того самого дня, але раніше. Гегрід забрав усе із сейфу 713. Ну, Якщо можна назвати цінностями, то й неохайний пакуночок. Чи не його шукали злодії? Вертаючи разом з Роном до замку, на вечерю з обвислими печива кишенями хлопці щемності не могли від нього відмовитися. Гаррі думав, що жоден урок ще не спонукав його до таких напружених роздумів, як оцей чай з Гегрідом. Чи справді Гегріду пощастило вчасно забрати той пакунок? А де він тепер? І чи знає Гегрід про Снейпа щось таке, чого не хоче розповісти Гаррі? Розділ 9. Опівнічна дуель. Гаррі ніколи не думав, що зустріне колись хлопця, котрого зненавидить ще дужче, ніж Дадлі. Але це було до знайомства з Драком Мелфоєм. Щоправда, першокласники-грифіндорці вивчали спільно зі слезеренцями лише зілля і настійки – Тож їм не так уже й часто доводилося бачити мелфоя. Ну, принаймні доти, доки у вітальні грифіндорського гуртожитку їм потрапило на очі оголошення, що змусили їх усіх застогнати. У четвер мали починатися уроки польотів, і грифіндорці опинилися в одній групі зі слизеринцями. Як завжди, похмуро буркнув Гаррі. Я тільки про це й мріяв. Тепер буду ідіотом на мітлі перед тим Мелфоєм. А він же понад усе прагнув навчитися літати. Ну, це ще невідомо, розважливо мов Рон. Я знаю, що Мелфой завжди нахваляється. Який він майстер із Квідичу, але то пусті балачки. А Мелфой...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 Невіл ще з роду не сідав на мітлу, бо йому не дозволяла бабуся. Гаррі потай міркував, що тут вона мала цілковиту рацію, бо навіть ходячи по твердій землі, Невіл постійно встрявав у якусь халепу. Герміону Грейнджер польоти непокоїли не менш від Невіла. Це було те, чого не можна визубрити з книжки – хоча вона і намагалася